Iată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava-i mare Să o vestim Lăudăm și mulțumim lui sublim El-nitate sfânt și în cer și pe pământ, El tată, și Sfânt. Pentru toți aceia care sunt destul de înțelepți să se gândească la adevărul că un sfârșit are fiecare om, și deci vor să se pregătească dinainte pentru acest eveniment, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului I-142, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este singura carte care ne dezvăluie adevărurile vieții și ale morții. Și dacă se poate spune despre orice pe lumea aceasta, că este posibil sau nu, atunci despre moarte nu mai putem să mai punem și o imposibilitate. Fiecare om care se naște, se naște ca să moară, după cum scânteia se naște ca să zboare pentru că acesta este cel mai important eveniment al vieții noastre, care este de neînlăturat și pentru că trebuie să ne pregătim din vreme, ne-am hotărât, iubiți ascultători, ca ajutați de un mărâng de cugetări și explicații alcătuite de preotul Niculiță să cercetăm împreună Cartea Vieții, cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, luând Noul Testament, verset cu verset. Astfel, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 44, din Evanghelia după Ioan de la capitolul 11, verset pe care îl vom citi imediat, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, permiteți-mi vă rog frumos să citeți părerea unui scritor contemporan pe nume Ion Bria în Lucrarea „Isus Hristos, publicată în 1992, cu privire la ce înseamnă calea credinței. În Lucrarea amintită, la pagina 56, paragraful 2 și 3, Spune dumnealui următoarele. Calea credinței este calea inimii, a urmării lui Hristos în intimitate cu el. Dar și o judecată dreaptă făcută cu facultățile naturale, bazată pe bunul simț, poate conduce la Dumnezeu. Se cuvine oare în ziua sabatului a face binele sau a face răul, a mântui un suflet sau a-l pierde. Dar ei tăceau. Acesta este un text din Evanghelia după Marcul. Tot aici trebuie spus că mesajul lui Isus nu trece ușor, mai ales când este vorba de înviere, unul din punctele esențiale ale învățăturii sale. Este o iluzie faptul că noi am putea prezenta Evanghelia de așa manieră încât actul de credință să devină mai ușor. Isus spune că fidelitatea față de cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bună metodă misionară. Aceeași fidelitate este dată de către apostol ca legământ tuturor celor ce vor răspândi cuvântul Evangheliei. Apoi încheie cu un text din 2 Timotei 2,15 care spune Învățând drept cuvântul adevărului. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, trei gânduri de valoare fundamentală ne atrag atenția din citatul respectiv. Și anume, calea credinței așa cum este Arătată și prezentată de acest ilustru scriitor ortodox Este calea inimii și textual Urmarea lui Hristos în intimitate cu el Să fim foarte atenți Calea credinței este urmarea lui Hristos Așa ni se spune și rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze Pe acest ilustru scriitor ortodox Pentru că Dumnealui n-a făcut altceva decât să scoate în lumină adevărul Scripturii care spune despre Domnul Hristos. El însuși spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni în afară de Domnul Hristos, nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu ne poate conduce la Dumnezeu Tatăl în afară de Domnul Isus Hristos. Și așa cum Dumnezeu spune aici în lucrarea aceasta, numai umblarea în intimitate cu Hristos, nu cu învățături, nici cu învățătura lui Hristos, ci umblarea în intimitate cu persoana lui Hristos, deci numai cu Hristos, nu cu învățături ale oamenilor, nici cu oameni, nici cu sfinți, ci personal, umblarea în intimitate cu Hristos este singura cale a credinței care ne poate duce cu Domnul Dumnezeu pentru toată veșnicia. Al doilea gând, fidelitatea față de cuvântul lui Dumnezeu. Fidelitatea față de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă respectarea lui în tocmai. Gândul acesta se asociază în chip minunat și plăcut armonios cu declarația Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, făcute cu ocazia praznicului Pogorârii Duhului Sfânt de la anul 1994, în care a spus că Noul Testament conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos. De aceea și scriitorul acestei lucrări ne spune că noi trebuie să fim în totalmente fideli cuvântului lui Dumnezeu pentru că numai în el avem tot adevărul revelat despre Domnul Hristos. Al treilea gând care ne atrage atenția din citatul pe care l-am prezentat este acesta, învățând drept cuvântul adevărului. Gândul acesta se adresează în mod expres a care mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu preoților, pastorilor și în general tuturor care mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci așa după cum și în scrierea aceasta ne se arată, să împărțim drept tot cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Acesta doresc să fie un semnal de alarmă, pentru toți aceia care mănuiesc Sfânta Scriptură, să nu adauge nimic la Sfânta Scriptură, pentru că așa, după cum se spune în Apocalipsa, îi vor fi adăugate urgiile acestea, să nu scoată nimic din Sfânta Scriptură, ca să nu-i se scoată dreptul de la pomul vieții, ci așa cum l-a dat Domnul Dumnezeu, așa să dăm și noi cuvântul lui întreg, să nu adăugăm nimic și să nu scoatem nimic din el. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care întăresc adevărurile Scripturii. Acum te rugăm, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, împreună cu binecuvântarea care am cerut-o peste scritorul acestor rânduri, să ne dai și nouă binecuvântarea ta peste timpul cât ascultăm acest mesaj. Să ne ajut să înțelegem mai bine că singura cale către tine este Domnul Isus Hristos și așa cum am fost îndemnați de citatul acestui om, așa să facem și noi și anume să umblăm în intimitate cu Domnul Isus Hristos.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 Deci viața ți este dată ca să o dărui toată, toată lui Hristos. Cui ai dat viața, iubite ascultător? Toate te vor părăsi la groapă, bancă din nefericire, pe unii mult mai devreme. Cu ce rămâi? Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de zi, pe care, așa după cum l-am anunțat, îl vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vom începe cu versetul 40 și 4. Citim versetul, urmat apoi de explicațiile care îl însoțesc. Și mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Pentru aceia care își citesc mai mult sau mai puțin cu regularitate cuvântul lui Dumnezeu, au înțeles imediat, știu despre ce este vorba, suntem în împrejurarea uneia din minunile Domnului Iisus, anume învierea prietenului său scump, Lazar din Betania. Domnul Isus a venit la mormânt, a strigat cu glas tare, Lazare, ieși afară și după ce a strigat, așa cum am citit versetul acesta, aflăm că mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Iată aici, iubiți ascultători, o minune în minune. Mortul înviat, fiind legat cu hâșii de pânză, a ieșit din mormânt mergând înfășurat, adică alunecând ca un schior. Minunat este Dumnezeu. Numai El poate face minuni în cadrul minunilor. Citind acest loc din Evanghelie, adică despre învierea lui Lazar, și meditând adânc asupra acestei minuni, filozoful francez Rușă spune așa Prietene, aceasta nu poate fi o născocire? Într-adevăr, se simte martorul care a văzut, cel care privește cu băgare de seamă și mișcat, pătruns de această întâmplare neștiarsă din amintirea lui și care nu a uitat niciun amănânt. Bunătatea și autoritatea mântuitorului, sufletul deschis al ucenicilor, devotamentul lor ales și legătura gingașă de simțiri și de gândire care era între Domnul Su și ai Lui, deosebirea firilor dintre Marta și Maria, care se descopere din purtarea lor, totul luat asupra faptului, clipe trăite adeveresc pe martori și formează cea din dovadă a adâncului adevăr al acestei întâmplări. Tradiția spune că Lazar, după înviere, ar mai fi trăit încă 30 de ani, și ar fi devenit propovăduitor înfocat al Domnului Isus în insula Cipru. Dar acest lucru nu poate fi dovedit cu nimic. Oare nu s-ar fi dus Sfântul Apostol Pavel pe la el, dacă lucrurile ar fi stat așa? Isus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Iată aici, încă o dată, arătat adevărul că Domnul Isus, în lucrarea mântuirii a învierii omului din păcat, cheamă și pe om să colaboreze cu ce poate el. Domnul ar fi putut să dezlege el pe înviatul Lazar de fâșiile de pânză care îl înfășurau, dar n-a făcut acest lucru, ci a pus pe oamenii din jur să-l facă pentru a pipăi cu mâinile lor minunea. În mod duhovnicesc discutând lucrurile, orice om înviat din moartea păcatului la glasul Domnului Isus iese din mormânt cu legături pe el, și anume, învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu, prieteni cu oamenii din lume, anumite năravuri și așa mai departe. De aceste legături trebuie să-l ajute la dezlegare și serioși ai Domnului Isus care se află în apropierea sa. Înțelegem noi oare acest lucru? Tâlcuind acest loc din Evanghelie, Marele Învățat Creștin din secolul 2-3, origen, spune așa. Trebuie să știm că sunt și acum mulți lazări care după ce au fost admiși în prietenia lui Isus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 până în clipa în care Isus poruncește celor de pe lângă el să-l dezlege și să-l lase să meargă. Citatul acesta este luat din comentariul la Ioan, capitolul 11, cu versetul 6. Isus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. După cum s-a mai amintit, Domnul Isus, deși lucra cu puterea lui Dumnezească, totuși, în fiecare împrejurare, el lucra în atârnare de Tatăl său. El știa că era ascultat, dar dorea să facă mulțimea martoră a târnerii sale și a legăturii sale cu tatăl său în desfășurarea acestei puteri pentru ca mulțimea să creadă că el este cu adevărat trimisul tatălui. Învierea lui Lazar a fost una din marile minuni, dublă minune, prin care Mântuitorul nostru și-a arătat cu limpezime și putere stăpânirea sa asupra morții, dovedindu-și obârșia sa cerească în fața mulțimii. Slavă și închinare ți-aducem, Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, că și pe noi credincioșii tăi ne-ai înviat și ai pus pe slujitorii tăi să ne dezlege, ca să putem alerga fără șovăire pe calea cea nouă și vie, care duce spre slava și luna pe care ne-ai pregătit-o tu. Slavă ție! Amin! În continuare, în versetul 45, asistăm de acum la reacția celor din jur față de această minune a Domnului Isus. Citim versetul. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. Iubiți ascultători, scopul minunilor Domnului Isus era unul singur, să toarne credință în inimile oamenilor pentru ca ei să le recunoască pe El ca Mesia trimisul Tatălui din cer în vederea mântuirii neamului omenesc. Deci, minunile nu erau un scop în sine, ci erau numai un mijloc care ducea la scop. Noi, păcătoși, avem nevoie de Domnul Isus, singurul care ne poate mântui, nu de minuni. Minunile sunt necesare numai până la Hristos. Cine a ajuns la El, a aflat totul. Sufletul omului însetează după Hristos, nu după minuni. Când a ajuns să bea din Hristos, nu mai însetează după altceva sau așa cum am amintit în deschidere scriitorul ortodox Ion Bria ne spune despre calea credinței că este o intimitate o urmare în intimitate cu Hristos cu persoana lui învierea lui Lazăr este o încoronare a tuturor minunilor Domnului Isus și a avut ca rod a plecarea multor iudei spre credința în el această minune a arătat din plin și limpede puterea dumnezeiască a Marelui Învățător, puterea supra morții și asupra tuturor legilor naturii. El nu era numai un mare învățător, ci era Dumnezeu întropat pentru mântuirea noastră. Mulți dintre iudei care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. Faptele, viața trăită, Acestea au putere de convingere mai mare decât vorbele, oricât de frumoase ar fi, și din pricina aceasta Mântuitorul nostru ne îndeamnă cu putere, oamenii, un verset din Matei 5-16, oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu, sau cum spune la 1 Petru 3-1, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtare. De multe ori se întâmplă că nu semenii noștri sunt vinovați că nu se întorc la Dumnezeu, ci noi, care revestim Evanghelia cu vorba, dar cu viața o tăgăduim. Noi suntem pricina de poticnire, noi, prin trăirea noastră, ne punem de-a curmezișul drumului și îi împiedicăm să vină la Hristos. Cât de serios este cuvântul acesta Trebuie să fie constituit ca un serios avertisment din partea Lui Dumnezeu la adresa noastră a credincioșilor și mai ales a celora care mânuim cuvântul Lui Dumnezeu. Fraților, copii ai Lui Dumnezeu, noi suntem așezați în lume ca să mărturisim adevărul Evangheliei Mântuirii, să facem ca acest adevăr să strălucească prin trăirea noastră și atunci mulți se vor întoarce la Dumnezeu. Am văzut deci în versetul acesta 45 una din categoriile de participanți la această minune a Domnului Iisus. În versetul următor, la versetul 46, vom asista cu tristețe și cu părere de rău că mai erau și alți ascultători ai Domnului Iisus care nu făceau parte din categoria celor care au crezut în el, ci din potrivă. Citim deci versetul 46. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus, tot ce făcuse Iisus. Învățăturile Dumnezești și adevărurile de netăgăduit pe care le răstea Domnul Isus, minunile nemaipomenite și lucrările mari pe care le săvârșea El, nu mișcau inima oamenilor stăpâniți de duhul religiei strămoșești și nu o aplecau spre credință. Pentru ei putea să se coboare tot cerul și să facă semne și minuni fără întrerupere și chiar mai zdrobitoare decât acestea, tot n-ar fi avut nici un răsunet. Ei ar fi rămas mai departe de piatră și inima lor s-ar fi umplut cu și mai multă și mai înfocată ură. Ah, nici un duh nu este atât de potrivnic lui Dumnezeu și adevărului său ca duhul de partidă religioasă. Acest duh a dus pe Domnul Isus la cruce, acest duh a omorât pe Ștefan cu pietre acest Duh a ucis pe toți apostolii Mântuitorului, acest Duh a dezlănțit cele 10 mari prigoane din primele secole ale creștinismului. Acest Duh a aprins rugurile tot timpul evului mediu. Acest Duh, Duhul de partidă, Duhul de cult religios, este astăzi prezent și tot atât de feroce în mijlocul tuturor despărțirilor din creștinism. Duhul acesta de partidă, aprinde ura dintre frați și caută să stârpească pe toți cei care nu se supun lui. Ce tristă situație, ce jalnică situație prezintă creștinismul astăzi împărțit în secte și culte, creștinismul pentru care Domnul s a rugat ca toți să fie una. Interesele însă murdare, îmbrăcate cu haina cuvântului lui Dumnezeu și pretinsa religiozitate, este aceea care i-a împărțit în secte și culte religioase. Toți aceia însă, care au inima curată și care îl iubesc pe Domnul Isus și care trăiesc, așa cum ne-a spus și scritorul Ioan Bria, în intimitate personală cu Domnul Isus, toți aceștia rămân liniștiți, iubesc pe toți frații, indiferent din ce confesiune ar fi, ei nu angajează nicio discuție contradictorie cu cât mai puțin să urască pe cineva. N-avem dreptul să urâm pe nimeni decât omul nostru vechi, cât despre toți ceilalți trebuie să -i iubim, cum i-a iubit și Dumnezeu și i-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru ei, dorindu-le binele, nici de cum urându-i, nici de cum impunându-le vreo constituție de-a cultului nostru, ci din potrivă, amintind din nou pe scritor Ion Bria, rămânând în fidelitate față de cuvântul lui Hristos, îi învățăm pe toți că Domnul Iisus Hristos s-a rugat ca noi să fim una, nici măcar două, nu câteva mii, câte secte sunt astăzi pe toată fața Pământului. Venind înapoi la versetul nostru, aflăm deci că Apostolul Ioan ne arată a doua categorie de participanți la minunea aceasta Domnului Iisus, și anume, unii dintre iudei care s-au dus la farisei și le-au spus tot ce făcuse Iisus. Urmașii adevărației Domnului Iisus niciodată nu pândesc pe semenii lor, și cu atât mai puțin vor face lucrul acesta să-i părească la autorități, cum ar fi mai mari unea sau altea dintre grupările religioase. Nu, adevărații urmași ai Domnului Iisus nu fac așa ceva. Unii dintre iudei, martori ai Marei și dublei minunea Domnului Iisus au crezut în el, dar alții i-au devenit mai dușmani Domnului Iisus și s-au dus repede cu pâra. Așa a fost totdeauna, așa este și astăzi. Adevărul are și prieteni și dușmani. Dragul meu, tu între care dintre ei te numeri când este vorba de adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este Isus Hristos. Cuvântul ne arată deci că unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus tot ce făcuse Isus. Dar tu, dragul meu, unde te duci după ce auzi învățăturile limpezi ale Domnului Isus și după ce vezi clar lucrările Lui? Nu-ți pare de prisos întrebarea? Ori rămâi cu Isus, ori te duci la farisei, pornind lupta împotriva lui Isus. Cale de mijloc nu există. În versetul 47, intră din nou în acțiune fariseii, preoții și farisei, cărturarii care erau dușmani de moarte ai Domnului Isus și aflăm că atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis Ce vom face? Omul acesta face multe minuni! Iubiți ascultători, prezența Domnului Isus în mijlocul lumii este vorba de mai ales de lumea religioasă, de cultele acestea multe, a fost totdeauna o problemă grea. Lumea și mai ales lumea religioasă nu poate conviețui pașnic cu Domnul Isus. Sunt naturi deosebite care se resping, de aceea caută cu orice preț să scape de el. Conducătorii religioși ai iudeilor au intrat în panică la auzul minunilor săvârșite de Domnul Isus. Simțeau că refugia pământul de sub picioare, și de aceea s-au adunat în grabă ca să facă un plan de nimicire a omului care făcea atât de mult bine norodului dar care deranja atât de adânc pe conducătorii lui. De remarcat că romanii n-au zis nimic, n-au luat nicio atitudine împotriva Domnului Isus, ci evrei, care întotdeauna au fost împotriva lui pentru că le deranja scaunele lor, ei au fost aceia care l-au dus până la urmă pe Domnul Isus pe cruce. Au zis ce se văitau ei, ce vom face, omul acesta face multe minuni. Să știți, iubiți ascultătorii, cu Isus, cu felul lui de-a fi, nu poți să faci decât unul din cele două lucruri cu putință, și anume, ori îl recunoști ca mântuitorul și stăpânul vieții tale, predându-i-te lui, ori îl alungi pentru totdeauna de la tine, luându-ți soarta în propriile tale mâini. Conducătorii religioși ai iudeilor au ales, Isus trebuie să moară, l-au alungat de la ei. Dacă tu, dragul meu, nu sfințești pe Isus ca Domn în viața ta, trăind prin puterea Duhului Său cel Sfânt așa cum a trăit Isus, atunci nu poți face cu El altceva decât ce-au făcut iudeii de odinioară. Nu minunile Domnului Isus deranjau pe religioși de atunci, ci învățătura și calea Lui, care nu se potriveau deloc cu felul lor de a fi, cu planurile și idealurile lor. Împărăția Lui care nu era din lumea aceasta, nu se potrivea cu împărăția din gândurile lor. De aceea nu-l puteau suferi. Ei ar fi avut nevoie de minunile lui, de înțelepciunea și puterea lui și l-ar fi făcut chiar și împărat, dar toate acestea vroiau să le pună în slujba idealurilor lor pământești și josnice. Găsești și astăzi destui printre cultele acestea religioase, care se unesc cu fraților din alte confesiuni atâta vreme cât slujeste interesului lor. Și după ce și-au făcut treaba, cum se zice românește și-au văzut treaba făcută, după aceea îi uresc cu o ură de moarte. Domnul Isus este îngăduit numai până la interesele grupării religioase sau ale neamului pământesc. Când aceste interese nu se potrivesc cu felul Domnului Isus de a fi și cu lucrarea lui, este înlăturat. Frații mei, dacă ne-am predat Domnului Iisus și ne-am făcut una cu El, să nu ne temem de oameni, ci să mergem neabătuți pe calea Lui și să facem lucrarea Lui, chiar dacă trebuie să plătim ca și El. În curând vom avea parte de slava Lui. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul intrinsec al programului I-142 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru următoarele minute care ne-au mai rămas, doresc să dau citire poeziei intitulate Dacă ești născut de Duhul. Dacă ești născut de Duhul și din patimi ai fost scos, atunci să se vadă în tine frumusețea lui Hristos. Dacă ești născut din Tatăl, ești un fiu de împărat. Ia mantaua izbăvirii, căci ești fiu cu adevărat. Dacă ești născut în trupul Domnului ca mădular, să se vadă în tine viața revărsărilor de har. Dacă ești în via sfântă o mlădiță, sub un nuc, să se vadă struguri galbeni. Nu te rupe de butuc. Dacă ești un fiu al slavei și ai gustat darul ceresc, luptă-te lupta cea bună, căci dușmanii te pândesc. Dacă ești născut din soare, luminează curajos. Nici o umbră nu te învinge, ești lumina lui Hristos. Amin. MULȚUMIT